Розділ десятий. Коли настала ніч? Тепер моє становище погіршилося. Якщо не врахувати хвилини відчаю в ту ніч, коли я загубив машину, мене ще підтримувала надія на втечу з майбутнього світу, але мої нові відкриття похитнули її. До цього часу я вважав що на заваді мені стоять тільки дитяча безпосередність тих маленьких людей та ще якась невідома сила, яку неважко було подолати, як тільки я познайомлюся з нею. Тепер же виникла нова перешкода. Морлоки – ці злісні, нелюдські створіння. Я інстинктивно зненавидів їх. Раніше у мене було відчуття людини, що впала в яму і думає лише про те, як вибратися із неї? Тепер я почував себе звіром у пастці, до якої наближається ворог. Цим ворогом, як не дивно, була нічна темрява під час нового місяця. Страх перед нею збудила в мені віна своїми спершу мало зрозумілими натяками про темні ночі. Неважко було здогадатися, що означають її слова Щербатий місяць дедалі танув а морок ночі ставав усе глибшим і тривалішим. Тепер я хоч частково зрозумів, чому наземні люди так бояться темряви. Я намагався розгадати, які ж мерзенні діла творять морлоки в безмісячні ночі. Тепер я переконався, що й друга моя гіпотеза не відповідає дійсності. Може, мешканці горішнього світу і були колись привілейованим класом, а морлоки їхніми покірними слугами, та це давно вже минулося. Два види людського роду, що утворилися внаслідок еволюції суспільств, що не засну тепер, доки не переконаюся, що ніяка небезпека не загрожує мені. Від самої згадки про те, як вони обмацували моє обличчя, мене пройняв мороз. Удень я пішов блукати долиною Темзи, але ніде не знаходив місця, куди морлоки не змогли б дістатися. Від таких спритних істот досить хоча б згадати, як вправно вони спускаються в свої колодязі, жодне дерево й жодна будівля не може бути надійним захистом. Тут я подумав про високі башти і блискучі стіни палацу з зеленої порцеляни. І ввечері Посадивши на плече віну, подався до пагорбів, що маячили на південному заході. Я гадав, що до цього палацу миль сім-вісім, але насправді виявилося близько вісімнадцяти. Уперше я побачив цей палац одного туманного дня, коли віддаль завжди здається меншою. А тут, як навмисно, у мене ще зламався підбор на одному з черевиків і цвях в'їдався в, в п'яту то були старі розтоптані черевики, які я носив удома. Отже, я ще й накульгував. Сонце вже зайшло, коли на ясно-жовтому небі постав темний силует палацу. Віна спершу зраділа, що я несу її, та згодом попросила спустити на землю і бігла поруч зі мною, зриваючи квітки і запихаючи їх мені до кишень. Мої кишені завжди дивували Віну, і нарешті вона вирішила, що то була своєрідна ваза для квітів. Принаймні використовувала вона їх тільки для цього. До речі, перевдягаючись, я знайшов у ній. Мандрівник у часі замовк, засунув руку в кишеню і поклав на стіл дві зів'ялі квітки, подібні до нашої білої мальви. Потім знову почав розповідати було вже поночі а ми все ще йшли схилом у напрямі до теперішнього Вімблдона. Віна стомилася і хотіла повернути назад до будинку з сірого каменю. Я показав їй на башти палацу з зеленої порцеляни і спробував на мигах пояснити, що ми знайдемо там цілком певне сховище від страху. Ви знаєте, яка врочиста тиша облягає світ, коли починає сутеніти? Навіть листя на дереві нешелесне. На мене те вечірнє безгоміння завжди навіює невиразне почуття якогось очікування. Небо було далеке й чисте, і лише на обрії видніло кілька смугастих хмарин. Оте саме очікування викликало в мене зараз жах. У сутіні вечора мої почуття якось ніби загострилися. Мені здавалося навіть, що я відчуваю порожнечу під ногами і бачу крізь землю морлоків, які метушаться в своєму мурашнику, чекаючи, коли впаде ніч. Мені вже здалося, що мою появу в їхньому лігві вони сприйняли як оголошення війни. І навіщо забрали вони мою машину часу? Ми тихо просувалися вперед, а присмерки поволі переходили у ніч. Синя далечинь потемнішала. На небі одна за одною спалахували зірки. Земля стала тьмяно сіра, дерева чорні. Страхи в збороли мою супутницю. Я взяв віну на руки, почав її заспокоювати і пестити. Вона обхопила мене за шию, притулилася личком до мого плеча і заплющила очі. Довгим схилом зійшли ми в долину і у темряві я трохи не впав у маленьку річку. Перебрівши її, я видряпався на протилежний берег долини, проминув кілька будинків і якусь статую схожу на фавна, тільки без голови. Тут також росли акації. Досі я ніде не бачив морлоків, але ж було ще рано, і найтемніші години перед сходом місяця ще не настали. З вершини сусіднього пагорка я побачив темне пасмо лісу і зупинився, не знаючи, що його робити. Праворуч і ліворуч був суцільний ліс. Виснажений утомою, відчуваючи пекучий біль у п'яті, я обережно спустив віну з плеча і сів на траву. Палацу з зеленої порцеляни я вже не бачив і не знав, чи в тому напрямі йду, а які небезпеки могли чекати на мене в лісі. Крізь густі віти дерев не доходило, мабуть, і мерехтіння зірок. Якщо б і не загрожувало мені нічого, я відганяв навіть саму думку про це. Там все-таки було досить коріння, щоб спіткнутися, і стовбурів дерев, щоб розбити голову. До того ж, я був украй змучений денними пригодами і вирішив не йти в ліс, а перебути ніч на відкритому місці. На моє щастя, Віна швидко заснула. Я обережно закутав її в свою куртку, сів поруч і став чекати, коли зійде місяць. На Галявині було затишно і тихо, землі. Поки я мчав на своїй машині, вона описала їх лише сорок разів. І за цей час уся діяльність, усі традиції, складна організація, народи, мови, літератури, людські поривання, навіть сама пам'ять про людину, яку я знав раніше, усе це безслідно зникло. Натомість з'явилися нові тендітні істоти, що забули про своє високе походження і білуваті створіння, які так лякали мене. Тоді я подумав про великий жах, що лежав між двома видами людського роду, і аж здригнувся, збагнувши раптом, що то за м'ясо бачив морлоків. Але ж це було б занадто жахливо. Я глянув на маленьку віну, що спала поруч зі мною, на її світле обличчя, ясне як зіронька, і одразу ж відігнав від себе цю думку. Цілу довгу ніч я намагався не думати за морлоків, і, аби скоротити час, почав шукати на небі сліди старих знайомих сузір'їв. Небо було чисте, і лише зрідка пробігала по ньому легенька хмаринка. Кілька разів я вже мало не заснув. Нарешті, коли я зовсім знесилів, небо на сході почало яснішати, ніби відбиваючи якесь безбарвне полум'я, і незабаром, на ньому з'явився наш старий, блідий місяць З маленькими ріжками. А слідом за ним, Наздоганяючи й перемагаючи його своїм сяйвом, Зайнялася тьмяна зоря, Що ставала дедалі рожевіша, тепліша. До нас не наближався жоден морлок, Та тої ночі час, І та ж таки неминучість обернулася проти них. Я навіть на зразок Карлейля Намагався збудити в собі зневагу до цієї звироднілої аристократії, але даремно. Хоча як змиршавіли Алої розумово, в них проте збереглося багато людського, і я відчував симпатію до них, поділяв їхні страхи і шкодував, що вони так занепали. На той час я ще не знав, як слід, що мені робити. Перед усім я мав знайти собі безпечний притулок, і подбати про якусь металеву чи кам'яну зброю. То було конче необхідно. Далі я сподівався винайти якийсь спосіб здобувати вогонь, щоб завжди мати змогу запалити смолоскип. Це було б найкращою зброєю проти морлоків. Згодом я мусив у якийсь спосіб розбити бронзові панелі під білим сфінксом. Я вже подумував змайструвати таран. Я був певний, що якби мені пощастило пройти крізь ті двері, та ще й з вогнем у руках, я знайшов би свою машину і міг би вибратися із цього майбутнього. Навряд чи морлокам вистачило сил затягти її дуже далеко. Віну я вирішив забрати з собою, повертаючись у наш час. Обмірковуючи всі ці плани, я все простував до палацу, який обрав собі за оселю.